Вулиця була порожня. Лише далеко позаду виринула з-за повороту вантажна машина. Комилян круто взяв праворуч, обігнав тролейбус і вискочив проспектом до мосту. Тільки переїхавши його, Іванецький порушив мовчанку. Я бачив тебе порядок. Климунда схопився за спинку переднього сидіння, гаряче видихнув у вухо Іваницькому. «Убив я його! Розумієш? Убив!» Омелян крутонув руль, ледь не попавши під колеса важкого грузовика. Вирівняв машину, притиснувся до тротуару і зупинився. Обернувся до Кримун, де «Ти що, з «Кого вбив?» «О, Бог! Професора і пса!» «Побачив, як поблідли щоків Іваницького, і це чомусь заспокоїло його» надало впевненості. Вів далі, наче йшлося про щось буденне, не варте особливої уваги. Він повернувся невкасно, професор. Бог кинувся на мене. Я стріляв, а потім ударив руків'ям професора по голові. «Оце вскочили!» розгублено вимовив Іваницький. «Що ж тепер буде?» «Нічого не буде. Ти завжди перебільшуєш. Дай Боже!» Вбивство професора, підніметься вся міліція. Шукай вітра у полі. Іваницький пильно зиркнув Спередонові у вічі. Ти не наслідив там? Климунда обмацав кишені. Переклав пістолет до внутрішньої, достав рукавички, для чогось натягнув на ліву руку. Спали, наказав омелян. Рукавички спали, а пістолет викинь у річку сьогодні ж. Подумав трохи й додав. «Зустрічатися не будемо. Негайно бери відпустку і катай на Чорне море. Ікони склади у валізу і візьми з собою. в камеру схову, так надійніше. Які ще будуть вказівки?» Тоні Климунди відчувалася зверхність. Він уже трохи оголтався від страху і вважав, що має право на першу роль. «Нікуди мені не хочеться їхати», – сказав так, аби тільки заперечити Іваницькому. Бо й самому кортіло якнайшвидше сісти в літак, щоб бути далі від котеджу, обплетеного текомою від тих двох тіл біля сходів, від міліції, яка сьогодні ж почне розслідування. Омелян не звернув уваги на його заперечення. «Напишеш мені в підсунду до запитання. Ось яка остання вказівка. Я буду там через тиждень. Повідомиш, де зможемо зустрітися». Клемунда поплескав по рюкзаку. Скоріше б сплавити цей мотлох. Це вже моя турбота. Ти зрозумів мене? Клемунда невиразно промимрив щось у відповідь. Іваницький зупинив машину. Тримай, подав Спиридонові руку. І я тебе прошу, не сип грошима на курорті. Міліція завжди принюхується до таких. Угу. Клемунда й сам знав це. Куди зараз? Поставлю машину в гараж Іваницькому чомусь не хотілося казати Що вже п'ятий день Як він перебуває у відрядженні в Москві Прилетів уранці літаком І повертається через дві години Про всяк випадок залізне алібі Квиток в обидва кінці Йому взяв один московський приятель І прізвище Іваницького Не значитиметься у списках пасажирів Остільки непомітно поставити машину в гараж, москвич рушив, Климунд дозиркнув йому вслід, закинув рюкзак за плечі і подався додому. Увечері того ж дня, коли вбили професора Стаха, слідчого з особливо важливих справ Романа Панасовича Козюренка повідомили. Експертиза встановила, що вбивця стріляв з пістолета, який належав колись сержантові Омельченку. А ще через кілька хвилин майор Шульга доповідав полковникові про наслідки своїх пошуків. Козюренко хмурився. Шульга не міг сказати нічого втішного. Розшуки його зайшли фактично в лугий кут, а перший постріл пролунав. Та ще як? Погано майоре, констатував Козюренко, і побачивши, як знітився Шульга, трохи підсолодив пілюлю. Але у випадку з пограбуванням таксиста ви діяли винахідливо.